Опустився металевий карбованець. Із переповненого келиха шампанське мало не виливалося через вінця, ми нащадки скіфів, якомога урочистіше сказав Фернандель, і його недбало у вирубане обличчя тієї миті було потворно грубе. Цією кривавою клятвою назавжди зв'яжемо свою долю, присягаючись на вірність. Його великі, як лопухи губи припали до келиха, смокчучи шампанське. Потім остережливо до шампанського припала Фаїна Яківна. Вона боялася пити, тому вбирала скроплений нашою кров'ю напій ощадливими частками. Перетримуючи тремтячими пальцями ножик та ложечку, передала келих мені. Я не відчула в шампанському крові. Це був теплий. Солодкавий напій, що вже вистріляв стріблястими пухерцями, зостаючись без цих пухерців, начебто порожнім. Проте сама думка, що я п'ю вперше в житті свою кров, змішану з кров'ю Фаїни Яківни та Фернанделя, присягаючи їм на вірність, а вони так само присягають мені, ця думка гостро збуджувала і тієї миті, коли я до останньої краплі допивала шампанське, Зовсім не здавалося, що ми затіяли якусь гру, а не священодіємо насправді. Фаїна Яківна дістала скелиха, мельхіорові, ножик та ложечку, золотий перстень із діамантом та металевий карбованець, який нам, нащадкам скіфів, замінили ритуальні меч, бойову сокиру, стріли і спис. Подивилася на речі так, наче вперше побачила. Далі – Засвітилася вибачливою усмішкою і мовила. Хочу бити, нічого не відчуваю. Чого не відчуваєш, здивувався Фернандель. Ну що ми породичалися і кров'ю, і духом. Може, вдавнину було в моді лише одностатеве родичання? Скіф клявся на вірність скіфів, а поміж скіф'янками такий звичай не був запроваджений. А як ти почуваєшся, Жанно Луківно? Як почуваюся я? Після нашої ритуальної клятви? Може, нам забракло справжньої атрибутики? Знаєте, чаша з ворожого черепа, обтягнута середини шкірою та оздоблена золотом – це все-таки не оцей кришталевий ширпотреб, виріб для масового вжитку. Та й немає в нас бойової сокири, меча, стріл, списа, а вони ж, мабуть, додають до напою той аромат, якого не додасть ні мельхіор, «Ні золото?» «І все-таки я щось почуваю до вас, наче маю біля себе і сестру, і брата». Фернандель торкнувся моєї щоки м'якими губами. «Це братерський поцілунок. Цілую, як сестру». І я у відповідь хотіла теж його поцілувати, бо він підставив свою щоку. Фаїна Яківна увімкнула магнітофон, полилася пружна і густа музика, що дивно гармоніювала з сонячно-жовтим днем осені. Музика видавалася голосом цього дня. Її немов творили в злагоді, злетіли над містом блакитне небо, свіже повітря. «Танцюємо в трьох», – звівся Фернандель. «Майже ритуальний танець нащадків скіфів». Могутніми руками обійняв мене та Фаїну Яківну. І я, скорена манливою мелодією елегійної музики, повільно не так увійшла в танець, як увілялася в русло мелодії. Потекла в її невинних берегах, і мій настрій теж струмував у руслі мелодії. Коли музика втихла, я здивовано обдивилася кругом, наче вперше побачила кімнату. З далекої далини, повертаючись не тільки до дійсності, а й до самої себе – так само впізнаючи себе і не впізнаючи. Помаранчевий вечір заглядав у вікно. І я вже повернулася додому і сиджу перед телевізором. Одна з моїх улюблених передач «Світ живої природи». Хай показують галапагоси з їхніми реліктовими тваринами. Хай показують сувору Антарктиду. Хай показують усурійську тайгу. Дивлюсь ці передачі мов казку. Почуваюся так, наче мене хочуть переконати в наявності світу, який насправді відійшов у небуття. Розумію, що кадри справжні, що екзотичні звірі, птахи, риби десь бігають, літають, плавають, але чомусь видаються несправжніми.